але на високі поверхи вони вже не могли підніматися. Я жив на другому поверсі, і коли вони заходили, я міг ділитися з ними тільки хлібом, бо нічого іншого в нас не було. Ми самі їли тільки один раз на день. І робили все можливе, щоб син їв тричі на день. А вони, худі, жовті, як віск, ледве молились сохлими й гарячими від внутрішнього пожару губами. Хоч би шматочок м'яса, а де я його міг узяти? І от напівпомерклі очі страдників мого народу з тяжким докором дивились у мою залиту сльозами душу. І їх муки страшно вгрузали в неї, щоб в 1934 році вибухнути гіпоманіакальним пожаром. Ми, напівголодні, стоїмо біля вікна нашої письменницької їдальні, на першому поверсі нашого крила слова, а дружина одного відомого письменника, що чудом залишився живим пільс для страшних поневірянь, де Макар не ганяв, стоїть дружина над нами на сходах і з глузливою зверхністю каже нам: А ми, цими обідами, годуємо наших цуценят. Я зненавидів її за цю фразу. І коли її репресували, то подумав. Так цій куркульці і треба. І от 1933 рік. Мене послали на Нікопольщину. Ну, власне, в самий Нікополь, на будівництво трубного заводу. Я поїхав з дружиною, а син лишився дома з її сестрою. Крім того, що я був на будівництві, помічник начполітвідділу показав мені Рибальські артілі і артілі колективістичні. Коли ми йшли з околиці в одне село, вже починала зеленіти весна, ми побачили маленьку дівчинку, що опухлими руками зривала з зеленого куща якісь ягідки, ще зелені, от цих бідних опухлих ручок. Серце моє, мов, зупинилось. І весь світ захитався в мені і навколо. Але це було тільки мить і я повернувся до життя. Заходили в село. Ідемо в колгоспний дитсадок, що містився в сараї Ну, власне, їдальня дитсадка. Діти сидять на впочібці коло круглого низенького столу. Їдять дерев'яними ложками. Всі з однієї миски. Одна дівчинка набере ложку мутної рідини, піднесе до губок, проковтне і оближе ложку. А потім знову Проколтне і оближе ложку. А потім знову. Ми її питаємо, для чого ти так робиш? А вона, щоб довше їсти. Боже мій. Я бачив тільки краплю страждань мого народу, та й ті краплі падали як вогняні на моє серце і пропікали його наскрізь. А писати про те, що мені розповідали інші, я не можу бо в мене і так страшно горить лице і гостро болить потилиця. Ще задовго до цього жахливого, що нам довелось пережити і не поламатися, а вистояти в морі трупів і на своїх плечах, я кажу про весь народ, понести і далі святий тягар трудавого ім'я комунізму, бо навіть те, що робилося іменем робітничого класу, іменем партії, не одірвало селян од робітників не викликала страшного повстання як акту соціального самогубства, на яке штовхали народ наші чорні руки ворогів і лівих загибників, що колективізували народ під дулом Нагана. Святий наш народ він усе витримав. І навіть такі страшні жертви не захитали його віри в партію. Настільки політично виріс наш народ, що він не тільки відчував, але й знав, що партія веде його лінію. Але її перекручували всі, хто був зацікавлений в дискредитації радянської влади перед українським народом. Який був і є радянська влада, як і російський народ, як всі народи-брати. А який дурень сам устромить ножа в своє серце, так і наш народ. Хоч і є страшне прислів'я, вигадане виродками людства, яке наводить в одному з своїх романів. Не надо чоловіка вешать, а надо його довести до такого стану, щоби он сам повісився. Я вважаю, що це прислів'я перевершує всі єзуїтські ідейні концепції. Але, повторюю, народ наш витримав, і в цьому його безсмертя. І я горжусь моїм народом і молюся йому, як колись молився Богу. Тільки народ мій витримав, а я – ні, бо захворів психічно. Ну, про це потім. Пробачте, любі читачі, що я вже вживаю методи кінонапливу і повертаюся усе назад. Але це не від того, що я забутько, а щоб краще йти вперед. І ясніше було те, що буде. А у 1929 році ми, українські письменники, після дружнього візиту до синьокої сестри України Білорусії, де я близько і рідно узнав чудесних і світлих Михася Чарота, Дубовку, Олександровича, не кажучи вже про таких велетнів, як Якуб Колос і Янка Купала. Примітка. Чарот, Михась, Дубовка, Володимир Миколаєвич, Олександрович Андрій Іванович, Колас Якуб, справжнє прізвище, Міцкевич Костянтин Михайлович, Купала Янка, справжнє прізвище, Луцевич Іван Домінікович, білоруські радянські письменники і поети. Ми поїхали з таким же візитом до білявої сестри України, могучої сестри всіх радянських народів, до Росії, в Москву. І от Москва. Не така, як зараз, що наче летить у гуркоті дзвоні в гаганському розгоні до щастя. А швидше велике село, але така ж рідна, як і зараз. Нас приймав товариш Сталін у приміщенні ЦК ВКПБ. Але перед тим, як зайшов він, з нами розмовляв дуже каліченою українською мовою Каганович. І це мене дуже дратувало. І ось зайшов Товариш Сталін. Всі на нього дивилися побожно, а коли товариш Сталін щось спитав, то колик, як школяр підняв руку, і я бачив, як під столом у нього от під підхалимського захвату дрібно дрібно трусилася ліва нога. Мені Пилипенкові дуже хотілося їсти, а може, із якоїсь підсвідомої бравади ми з ним упівуха слухали товариша Сталіна. Бо Пили чай і заїдали його бутербродами з ковбасою. Але мене навічно вразили слова людини, в образі якої ми бачили партію, народ. Він уособлював собі для нас все, і природу нашу, що народ змінював своїм героїчним трудом.